Але слухай далі. Частково через вдячність до колишнього президента Горбі, який дозволив їм об'єднати Фатерлянд, але в основному через те саме почуття абстрактної вини, сентиментальна німота і посилає нещасним кохлам сало, бульбашам картоплю, кацапам крупи, сірники і сіль. А ти сама хто? Кохлушка, німотка чи, може, кацапка? А я й не знаю. Образився людинюк за три слов'янські і одну германську нації гуртом. Дурний ти, хлопче, лагідно, по-материнськи, відповіла Ліна. Твоя голова напхана ідейним сміттям, тоді, як під ногами валяються гроші, і треба лише нахилитися, аби їх позбирати. І не ображайся. Добре, я скажу по-іншому. Сентиментальні німці посилають українцям, білорусам і росіянам, які потрапили у тимчасову скруту гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування і предметів першої необхідності. Задоволений? Люденьок насуплено мовчав. «Що ми маємо?» – розгортала свій бізнес-план Ліна. «Маємо донора гуманітарної допомоги в особі... «Бого удушвинного, але закомплексованого німця і маймо реципієнта, в особі розгубленого від переможної ходи дикого капіталізму совка». «Кого бракує?» Люденюк все ще не поділяв ентузіазму своєї коханки. «А бракує, дорогоціний мій, посередника. А кому ним стати на першому напрямку, як на мені, котра знає і німецьку?» і посовкову реальність, не кажучи вже про мови. «Припускаю, що я не одна така розумна. Невдовзі таких посередників буде як проституток на хлібній трасі, тому слід діяти негайно, швидко і агресивно. Пристаєш до мене в партнери?» «Так». Роздаючи наліво і направо хабарі дойчмарками, Ліна швидко зареєструвала на паспорт людинюка Пантелеймона Аристарховича благодійний фонд Гільфе. Взяла в оренду три склади для зберігання гуманітарної допомоги і відкрила крамницю. Продавати деякі речі з присланого німцями добра, нібито для того, аби було чим оплачувати оренду складів. Схема напрочуд прозора, шляхетна, безкорислива. Повозивши трохи гречку, сірники і сіль, Ліна і Панько перейшли на одяг і взуття. Секонд-хенд в перемішку з ексклюзивом для київських бутіків. Згодом, поза як гуманітарна допомога якихсь час не обкладалася митом, вони почали ввозити в Україну як авто для інвалідів, новенькі мерседеси, ополі, ауді, фольксвагени, жуки і просто народні вагіни. За кілька років вони вже мали по квартирі в старому фонді, тобто в будинках ще австрійської забудови. Одну здавали в оренду, а в другій мешкали. У ній і зробили перший у місті євроремонт. Ліна забрала від джерелівських батьків свого сина Андрійка і зажили вони в трьох як середня статистична міщанська родина нових українців з усім євро. Єврошпалерами, євро-унітазами, євро-манерами. Останні полягали в тому, щоб на забавах спочатку їсти, а вже потім пити міцний алкоголь. Людинюка від цього нудило, нерідко і блював у туалетах, але євро є євро. Роман без слів Увесь у духовних шуканнях Серафим Кадилко не був проти кохання навіть у тілесному його аспекті, але в теперішньому своєму житті він жодним чином не уявляв себе учасником цієї справи. Слизькою, правду кажучи, справи. Він чомусь уважав, що зі своєю коханою вони розминулися в інкарнаціях, тож якщо немає кохання кармічного, Хай у цьому житті не буде ніякого. Якось переживемо. Пан Телеймонові Люденюку, який прибіг до нього за чима буйного вар'ята і без підготовки забубонів, що вмирає від невзаємного кохання, Серафим сказав, що то байка. Як байка, навіть обурився Люденюк. Хоча спочатку я теж думав, що це так собі я тепер бач здихаю. «Я визнаю, що любов – це хвороба». «Хвороба мозку», – сказав Серафим. «Але від цього ще ніхто не вмирав». «Як не вмирав?» – не вгавав людиню. «А Ромео і Джулієта?» «А Іванко і Марічка?» «А Василіка і Єлена?» «А молодий Вертер?» «Я чув?» «Чув чи читав?» – єхидно запитав Не «Немає значення». Від любові помер. Ні, паньку, Серафим підловато посміхнувся. Молодий вертер помер від кулі, випущеної з кремнієвого дуельного пістоля. Варварська зброя і страшна смерть. Уявляю собі, як добрячий шматок олова з обіршки зі біп пробиває тобі голову, розкулює черп, повертається в мозку. Як? Як-як? Хріново, я собі уявляю, але ж довела до того нещасна любов. А я про що? – поважно промовив Серафим. Що би там усіх тих Василік і Джульєт не довело? Померли вони не, власне, від кохання, а хто від чого? Від кулі, отрути, зашмору, пручку води, сам знаєш. Любов, любов, кохання, тужливо сокотів Люденюк. Рігня це все, жорстко кинув Серафин. Втім, один таки помер саме від кохання, десь тисячу років тому, і не дурний же був чоловік, філософ, містик, лікар, а умер, як простий, від оргазму. Під час оргазму ти хочеш сказати? Ні, якраз від, бо коли йому було вже добре за 50, він узяв собі ще одну молоду, і дуже сексуальну дружину. Не зміг відірватись. — Я його розумію, — скрушно зітхнув Люденюк. — Якби мені попалися у руки. — Ця? — співчутливо запитав Серафим, кивнувши на сусідський дім. — Вона ще тужливіше зітхнув Люденюк. — А той твій старий як його, Абу-Алє-Ібн? Таке справді? — перебив друга Люденюк. Так книжка пише. Щасливий. Можливо, хоча міг ще жити. Хто знає тоді все було інакше. Все-таки тисячі років. «Тисяча туди, тисяча сюди», – сказав Серафим.